20. Що непроглядніша ніч, то остріше агент сприймає все ще довкола нього. Тому для більшості з нас, що темніше, то краще. І насамперед для нашого вигляду. Темрява маскує всі наші зовнішні хиби, зате ще липи, здаються міцнішими, стан гнучкішим. вмити обличчя стоїть блідіші, начесано волосся звабливо виблизкує. Так само м'якшаються вади нашої вдачі. На перше місце виходить думка про власну безпеку. А отже, і про те, як краще впоратись із роботою. Саме це і відбувалося з усією нашою строкатою бандою, яку Локвуд зібрав цього вечора для розслідування. Зараз, коли ми стояли під штучним деревом у вестибюлі магазину Ейкмерів, спільного між нами стало нарешті більше, ніж відмінного. Кіпс і Локвуд, Кет, Годвін і я всі ми нехає тимчасово перетворились на єдину команду. Ми були озброєні однаковими рапірами, однаково серйозні й зосереджені. Навіть Фло сповнилась ділового настрою. Обличчя її покривала тінь від солом'яного бриля, з підростебнутої куртки визирав пояс і засунутим за нього кривим кухонним ножем і ще якимось лиховісним знаряддям, за допомогою якого вона зазвичай діставала з річкового мула свої артефакти. Джордж передав нам плитку шоколаду, і ми заходились підсумовувати все, що встигли довідатись. Тутишніх продавців, здається, найбільше турбує повітря. Розпечав Локвуд. Вони відчувають у ньому неприємне, але не можуть достеменно сказати, що саме. Він стояв недбало, спираючись об прилавок, його лице освітлював вогник газового ліхтаря. А ще оця історія про дівчину, яка бачила постать що лизла рачки. Кимерна дів року історійка. Цікаво, що то міг бути за привид? запитала Холлі. Цього ніхто не знав. «Дві продавчині сказали мені, що чули голос, який кличе їх на ім'я», – мовив Бобі Вернон. «Це завжди траплялось у сутінках перед закриттям магазину». Голос ніби знав, що вони збираються йти, і кликав їх назад. «І вони повертались?» – запитала я. «Ні, Карлайл, не повертались», – відповіла Кет Годвін. «Вони не такі дурні. Хто при здоровому глузді послухається привида?» «Хто де Дехто, може, і послухався б. Обізвалася своїм найсолодшим голоском Голі Манро. Саме таким, коли зазвичай збирались покіпкувати з мене. Флоубонс нетерпляче затупцяла на місці. «Локі, я звичайно нічого в цьому не Петрою, та ми щось забалакались. Ти певен, що центр навали саме в цій крамничці? Поки що ми тут не виявили нічого суттєвого, погодився Локвуд. Саме про це я і говорив адміністратору від тієї, як ти кажеш, крамнички, коли ми нещодавно прощалися з ним. Адміністратор відповів, що цього і сподівався. «Переконував, що ми тут тільки змарнуємо час. Він цілком певен, що тут нічого немає». «Він помиляється», – поволі промовила я. «Де що тут є? Я відчуваю це». Мені досі чулось тихеньке дзищання, знайоме і водночас незбагненне. Череп воно, здається, теж спандаличило, бо із склянки не лунало жодного слова. «Щось я нічого не чую», – відповіла Кет Годвін. «Ії талантом теж був слух, як і в мене, тож мої слова викликали в неї підозру». «І що ж це може по-твоєму бути? «Достеменно не знаю», – відказала я. «Ніби якесь тихе дзущання, схоже на випромінювання. Потужне і водночас приглушене, наче пробивається крізь перешкоди». «Піди, промив вуха», – зіпнула Кет Годвін. Локвуд хитнув головою. «Ні, якщо Люсі каже, що чує шум, ми повинні сприйняти це як найсерйозніше. Скажи нам, де цей звук чути найдуще. У підвалі?» «Ні, всюди однаково». «Навіть якщо це так?» – зауважив Джордж. Я все одно звернув би особливу увагу на підвал. Він майже напевно розміщений там, де колись була в'язниця, тож будь який феномен може походити саме звідти. До речі, Локведе, що іще Ейкмер сказав тобі на прощання? Може, щось підказав чи побажав? Нічого. Тільки ще раз попросив нас спрацювати акуратно, і найголовніше не чіпати цього дерева. Він ніби задокунів нас має, буркнув Кіпс. Може, думаєш, що ми збираємось влаштувати вечірку з перевдяганням у відділі чоловічого одягу. Ми ж на роботу сюди прийшли. Локвот усміхнувся. Та й справді пора вже братися до роботи. Зараз я розіб'ю вас усіх на пари, на першу зміну. Так він і зробив собі взяв до пари Кіпса, другу пару цілком природно утворили Кет Годвін і Бобі Верном. Джордж, і він, правду кажучи, сприйняв це з надзвичайним спокоєм, потрапив до пари з Флобоунс. А тепер угадайте, хто залишився до пари мені? Я почувалася дитиною на майданчику, яку завжди вибирають до гри останньою. Із навмисним спокоєм заходились перевіряти своє знаряддя, Холі, одначе, це теж не вельми потішило. «Що ж, Люсі?» – сказала вона. «Виходить, нам з тобою дістався третій поверх?» «Угу», – відповіла я, звіряючи свій годинник із локвидовим. «Перша зміна мала тривати дві години, а після того ми повинні були зібратися на другому поверсі біля сходів і переконатися, що в усіх усе гаразд». Я почупила до пояса свій записник, пробігла пальцями по кишеньках, усі запаси на місці, і силово до своєї товаришки. «Ну, Холі, ходімо?» Ми почали розходитись. Джорджеві і Флоті стали з підвал і перший поверх. Годвін він зверненим два горішні. Локвуд і Кіпс разом з нами піднялися головними мармуровими сходами до другого поверху і зникли в відділі жіночого одягу. Ми з холя рушили далі, на третій поверх. Відділ чоловічого одягу займав три суміжні зали. Тут було досить таки темно, бо сюди не зягало світло вуличних ліхтарів. У гості темряві поблискували сріблясті лиця манекенів, що стояли на світлих постаментах між вішаками з одягом. Нескінчені ряди костюмів, штанів, акуратно складених сорочок пахло кульками від молі, кондиціонером для матерії вовною. Я відчула, що зараз тут стало помітно холодніше, ніж у день. Олі понесла робочі торбини в дальній кінець зали, звідки ми мали розпочинати огляд. А я тим часом принайгідно спитала в черепа. «Ну що?» «Я все обміркував». Обізвався голос із мого рюкзака. «У мене є ідея». «Чудово. Мені кортіло дізнатися, що ж це за химерний гомін, що виходить ніби з якоїсь величезної глибини. Це відчуття було для мене новим, тож будь-яка підказка черепа могла тут стати в пригоді. Тоді я слухаю тебе. «Ось тобі моя пора». За мене її до відділу товарів і вибий мозок з ковородою. Що? Я про Холі. Чудова нагода покидатися з нею. Не до вподоби сковорода візьми що небудь інше. Можна, скажімо, добряче за її качалкою для тіста. Я розлючено пирхнула. Я не збираюся бувати Холі. Що ти собі вигадав? Мене хвилює химерне випромінювання в цьому місці. Ти що, вважаєш, ніби насильство це єдиний можливий розв'язок усіх проблем? А вже ж. Трохи помовчавши, відповів привид. Це просто огидно, а про наслідки ти подумав? Оцім твоя річ. Перервав мене череп. Ніяких наслідків. Просто тихенько вбий її і звалиться на потойбічні сили, які хто повнісінько. і ніхто ні про що не дізнається. Мені кортіло палку засперечатись із черпом щодо моральних аспектів убивства. Та врешті я вирішила, що це марно. Та й часу було замало, бо моя товаришка вже поверталася, долаючи прохід між вішаками. «Гаразд!» – як найгучнішим голосом промовила я. «Починаємо роботу, Холі. Сподіваюсь, ти вмієш робити записи». Вона нервувалась, дихала часто і глибоко. Я бачила, як піднімаються і опускаються груди під її курткою. «Так, звичайно!» «За методом фіти Сротвіла?» «Так, чудово! Тоді починаємо. Я вимірюватиму і диктуватиму, а ти записуватимеш. Не звертаючи уваги на шепіт черепа, що досі радив мені скористатись для вбивства різним кухонним начинням, я накреслила в записнику план зали. Потім ми з вирушили до першої контрольної точки. До кутка, де лежали светри, акуратно складені стосами. Над ними височив манекен у картацій сорочці вовняному кардигані і камуфляжних штанях. Отже, температура тут 10 градусів. На потойбічному рівні не видно нічого. І не чутно теж. Ніяких первинних ознак прояву. Ні болю, ні холоду, нічого. Це означає, що ти повинна поставити нулики на відповідних місцях у таблиці. Поставила? Я ж казала тобі, що вмію робити записи. Відповіла Холлі. І вимірювати, до речі, теж. У мене також є певний талант. У дитинстві я вчилася на агента-оперативника. а Я вже поспішала до наступної контрольної точки. Та невже? Чому ж ти облишила навчання? Вирішила, що це надто небезпечно? «Не до твого смаку?» «Небезпечно, так. Тільки дурні цього не розуміють». «Еш, еш. тут так само 10 градусів». Холі записала температуру і провадила. «Я не тому покинула навчання. Просто після отих убивств на Коттон-стріт мене перевели на канцелярську роботу. Можете, чула про це навіть у тому маленькому містечку на півночі, де провела дитинство?» «Не таке вже воно і маленьке», – заперечила я. «Звичайно, собі місто, яке я насторожилась і відвела очі. Ти чула?» «Що? Не чула. «Ніби голос. І що він казав? Звідки лунав? Ти хочеш, щоб я записала це?» «Я хочу, щоб ти припинила балачки». Я втопилась у темряву вздовж проходу між вішаками і не почула нічого, крім напруженого дихання Холлі. Якщо тут і був голос, який покликав мене на ім'я, то тепер він зник. Не зводячи з мене очей, Холлі запитала. «Люсі, ти ж не підеш на голос, який тебе кличе?» Я позирнула на неї. «Ні, Холлі, звичайно ж ні». «Чудово, бо тоді в пане Вінтергарден ти втратила самовладання і...» «Такого більше не станеться, та й голос кудись пропав. Може, краще берімося далі до роботи?» «Гаразд», – просто відповіла вона. «Берімося. Ми рушили далі». «Я все чув», – прошепотів мені на вухо череп. «І скажу тобі ще одне слово – збивачка для яєць». Я хитнула головою, пошепки відповіла. «Дурниці, збивачку для яєць нікого не вб'єш». І це, до речі, не одне, а три слова. Ні, якщо постаратись, можна вбити чим завгодно. Тобі краще знати, тільки я не хочу завдавати їй жодної шкоди. Вона просто... Якби я міг вилізти з цієї склянки. Провадив череп. І я б задушив її, заради тебе. Але ти сама можеш зробити це. Просто зараз. «Скажімо, шаликом чи навіть з холоданим вішаком?» Я не відповіла нічого. Тут уже з'явилось дещо цікавіше. Температура почала стрімко падати, а далі я помітила ще й тоненькі блідозелені ниточки примарного туману, що снувались довкола вішаків та постаментів з манекенами. Ми з Холі тим часом далі записували свої вимірювання, просуваючись уздовж стіок з футболками і шкарпетками, полиць із домашніми капцями і старечими куфайками. Серед наших записів дедалі більше нотаток про появу нових прикмет потойбічних сил, зокрема холоду й смороду. Одначе ми помітили й дещо нове. Прояви. Почались вони з блідих сірих постатей, які увесь час були в в дальньому кінці проходу. У пітьмі вони напрочуд скидались на манекени. Лише тоді, коли одна з цих постатей побакувала, я зненацько зрозуміла, що це не манекен, а привид. Вони не видавали жодного звуку і намагались триматись якомога далі від нас. Ніяких загрозливих намірів з їхнього боку ми схолі теж не помітили. Вони просто дратували нас своєю присутністю і численністю. Їх не впину більшало, поки ми йшли проходом. Коли ж ми дісталися до сходів і зазирнули через перила, то побачили цілий натовп таких постатей, які зирили на нас порожніми очними ямками, що чорніли на їхніх сірих обличчях. Озирнувшись назад у бік відділу чоловічого одягу, я побачила, як такі самі привиди юрмляться в зацінку, мовчки і насторожено стежачи за нами. Хоча, здається, не зовсім мовчки. Люсі! Тут самий голос. Десь у долині до мене обернулась хмарини потойбічної темряви. Черепе! Наважилась прошепотіти я в бік свого рюкзака. Холі була за кілька кроків попереду від мене, тож я сподівалася, що вона нічого не почує. Ти чув? Скажи! Тільки без звичайних своїх дурниць, у мене на них немає часу. Голос? Так, чув. Що це за голос? Звідки він мене знає? У якась сутність. І вона намагається пробитись до тебе. До мене? Я аж похолола зі страху. Чому до мене не дохолє? Чи, скажімо, до Кет Годвін, у неї такий самий талант? Бо твій талант унікальний. Ти сяєш, наче маяк серед ночі, і вадиш до себе всі потайбічні сили. Череп проготнув. Як ти гадаєш, чому я весь час розмовляю з тобою? Зараз нема часу. Послухайно, вів далі череп. Якщо ти хочеш усього цього здихатись, то переходь на іншу роботу. Скажімо, до пекарні. Робота в день, біленький фартух у боршні. Який Який в біса фартух у боршні? Розлючено зіпнула я. Ті тварюки стежать за нами. Скажи мені, хто це такі? Тут багато духів вештається. Дуже багато. Здебільшого млявих, але є серед них і дощі, які добре знають, чого вони хочуть. І один з них полює за тобою. Я копнула слину, туплячись у темряву. До речі, в мене є й приємна новина, додав череп. Я нарешті зрозумів, що це в тебе за відчуття. Я згадав, коли чула такий самий шум, кістка і скло. Пам'ятаєш? «Ось воно це відчуття!» «Кістка й скло!» Так, цього разу він сказав правду. Це нудотне, дратівливе джищання я відчувала з першої жмиці, як увійшла до магазину Ейкмерів, і знала, що воно мені знайоме. А тепер згадала, звідки. Півроку тому ми з Джорджем і Локвудом знайшли на кладовищі Кенселгрін химерну річ – дзеркало в рамі з кісток, яке мало надзвичайні властивості. Найдивовижнішою з цих властивостей було те, що крізь дзеркало можна було зазирнути до іншого світу. Щоправда, кожен, хто це робив, відразу помирав. Тож наприкінці нашого розслідування ми врешті розбили це дзеркало на друзки. Таким речам не повинно бути місце серед людей. Поряд із ним я завжди почувалася хворою, слабкою, роздратованою, так само, як і зараз. Цього разу це, звичайно, не кістка і скло», – провадив череп. «Це не що інше, більше і віддаліше». «А відчуття таке саме. Розрив між світами. Послухай мене, Люсі. Тут починається дещо моторошне. Черепно сподівано замовк. Біля мене стояла Холі Манро. Я її не помітила, як вона підійшла. «Чому ти розмовляєш сама собою, Люсі?» «Я? Що ти? Я просто міркувала в голос». Таким поясненням можна було обдурити хіба що трирічного малюка, проте аж ніяк не Холлі. Насупившись, вона вже розтулила вуста. Аж то до мене долинув знайомий голий, що кликав на зобох на ім'я. А далі з'явився й сам Локвіт у своєму довгому пальці з ліхтарем у тонкій блідій руці. Тільки тепер я зрозуміла, в якому напруженні провела дві останні години. Зрозуміла, як відчайдушно мені хотілося, щоб він увесь час був поруч. Та ось Локвіт підійшов ближче, і мені стало помітно краще. І водночас помітно гірше. Люсі Холі, з вами все гаразд? І він усміхався, та я помітила в його очах тривогу. Колеги хвилюються, от і вирішив перевірити, що тут у вас діється. Усе гаразд, відповіла я, тільки сила села на привидів по всіх кутках. Унизу так само. Локвуд усміхнувся ще ширше, тільки вони поки що не наближаються. Найгірше це те, що Джордж все таки примудрився зірвати листок з того дурноватого дерева вестебюля. Приклеїмо його пізніше, Ейкмер, сподіваюсь, нічого не помітить. Люсі знову чула голоси мовила Холі Манро, я поглянула на неї. Може, я сама збиралась розповісти про це Локводові. Чого вона лізе раніше, ніж треба, ця Холлі? І чому Локва так суворо дивиться на мене? Я ж не роблю з цих голосів ніякої таємниці. То правда, Люсі? перепитав він. Так. невдоволено пирхнула я. Хтось двічі окликнув мене на ім'я. Не хвилюйся, я більше не робитому дурниць, до того ж, Холлі поряд, вона за цим простежить. Локво довго мовчав, вочевидь, змагаючись із власними сумнівами, і, нарешті, тихо промовив. Зустрінемось через півгодини всі разом. Гадаєш, за цей час із тобою все буде добре? Звичайно, відповіла я трохи сердито, ніби образившись на Локвода за це його запитання. Насправді, зрозуміло, я нітрохи не сердилась, просто не була певна, що за цих півгодини зі мною справді все буде добре. Останні слова черепа налякали мене, я почувалася пригніченою. Мені постійно кортіло озирнутись, ніби ззаду хтось стежив за мною. Проте в цьому я ніяк не могла зізнатись Локводові, адже стояла холлі. Гаразд, тоді до зустрічі, сказав Локвот. і, як завжди, мовчки зник у темряві. Ми з Холі Мандро ще трохи постояли, дивлячись йому вслід, а тоді повернулися до роботи. Ми й так неохоче розмовляли наодинці, а тепер і зовсім замовкли, тільки пошепки повідомляли одному про результати наших вимірювань. Нам було тривожно. Я раз по раз оберталась, щоб перевірити, що коїться за моєю спиною. Врешті мовчанка стала нестерпною, я кахикнула Гм, е, Холі. Те, про що я збиралась у неї спитати, анітрохи не цікавило мене. Просто хотілося якось обірвати це напруження. Ти згадала про вбивства на Коттон Стріт. Що там сталося? Тобі добре пощастило тоді? Холлі коротко кивнула можна сказати і так. Я єдина, хто вижив з тієї четвірки агентів, які розслідували полтергейст у квартирі на Коттон Стріт. Я зуміла вибратися із вікна на горищі, скотилась по даху, натрапила на демар і привисіла на ньому аж до світанку, і весь цей час навіть не розуміла, жива чи мертва. Моєму керівникові і двом колегам пощастило менше. Сумна, але звична історія. Та поки Холя розповідала, я відчула, як щось підкрадається до мене ззаду. Я рвучко озирнулась, але нічого не побачила. А обернувшись назад, виявила, що Холя вже замовкла і дивиться на мене. Я трохи помовчала, пригадуючи її розповідь, і нарешті промовила. Е, «Еш, сумно!» «І це все, що ти можеш сказати? А чого ж вона хоче? Щоб я взяла її за руку і почала заспокоювати?» «Така сама історія відбулася колись і зі мною». «Пробач», – додала я, – «просто якщо ти працюєш агентом, то таке трапляється». Запала тиша. Колі так само дивилась на мене і нарешті сказала. «Після цього мене відсторонили від оперативних завдань. Спершу тимчасово, та мені сподобалась конторська робота, я зрозуміла, що не хочу повертатись. Тільки не думай, що мені бракує здібностей, Люсі. Деякі навички я забула, проте їх легко пригадати». Я стинула плечима, я ледве слухала Холлі, зосередившись на тому, що відбувається в залі. Бліде непевне світло вуличних ліхтарів проникало крізь вікна і трохи розгоняло темряву. Воно було не таке потужне, щоб заглушити наші таланти, та водночас дозволяло нам обходитись без кишенькових ліхтариків. Холлі відійшла від мене, завернула у вузький прохід між вішаками і тепер йшла, проводячи пальцями по розвішених на них сорочках. А я стояла на місці й озиралась. Увесь цей час мене не покидало відчуття тривоги. Зараз воно посилилось, переростаючи майже в страх. Я зрозуміла, що стою нерухомо, дивлячись у пітьму в дальньому кінці зали. Там, за останніми вішаками і касою, було видно високий прямокутний прохід, який вів до лівців і сходів. Розглядіти, що там усередині, було неможливо. Там бракувало вікон, отже туди не сягало світло з вулиці. Переді мною була порожнеча, темна і нескінченна. Люсі. Моїм обличчям побігли крапельки поту. Я не могла відвести очей від цієї порожнечі. Я чула, як шерхотять сорочки під пальцями Холлі. Чула, як десь на дворі коротко гавкнув собака, мабуть, загубився. І це було останнє, що я почула. Бо в мене з усібі біч огорнула несподівана крижана тиша. Так, ніби вирвалась із того темного проходу в кінці зали. Вона вдарила мене, наче кулаком. Мені стиснуло скроні. Я скривилась, розтулила вуста та не змогла видати жодного звуку. Мої руки і ноги закам'яніли. Я заціпеніла, наче одна із сусідніх манекенів, а мої очі так само пронизували темряву. Аж тут я помітила, як у ній щось ворушиться. З правого боку проходу з'явилась людська постать, яка лізла рачки. Вона була чорніша за морок, що її оточував, і повільними ривками підштовхувала себе вперед. Циривка нагадували порухи павука на полюванні, та загалом ця моторошна постать видавалась скволою і жалюгідною. Вона тягла за собою свої тонкі ноги і так низько нахилила голову, що обличчя неможливо було розгледіти. Постать перетнула прохід і зникла з лівого боку в напрямку лівців. За нею стрімко линула темна, схожа на товсту линву смуга, що химерно і влетрямціла по краях. Спочатку я не зрозуміла, що це таке, та врешті придивилась і побачила, що то павуки. Тисячі павуків лізли мовчки в одному напрямку, так ніби були єдиною живою істотою. Тільки-но вони зникли вслід за постицю, що лізла рачки. За ці пеніння відпустило мене, і я зрозуміла, що знову можу поворухнутись. Пропала й тиша, яка огортала мене. Я знову почула шурхіт сорочок під пальцями Холлі. Почула, як на дворі гавкає бідолашний загублений собака. Мої щелепи зводило з болю, вуста були мокрі. Я провела по них пальцями і намацала кров. Затіпенівшись з жаху, я прикусила собі язика.